Jag är så glad att vi på något sätt har tagit måndagen. Jag känner måndag måndagen i våran Alltså vi har klimat måndagen. Så Hanna, hur har det gått på det partner men, Nej, det har jag inte. inte. Nej. Men däremot har jag något annat att prata om. Som jag tänkte att jag ville ta upp med det här. Och det är livets utsnittsade bana. Okay. När livet och universum går ihop och bara. Nu ska vi se till att det här händer, Hanna. Har jag har händer? tre exempel okay. första exemplet det var ju då i fredags när vi var ute mm. och då finns ju då en, ja, en en kille som har fladdrat förbi mig lite på senaste tiden finns det en nej men sluta <skratt> <skratt> nu blir hon lite av jag <skratt> <här>, nej men, <skratt> men, <skratt> men en som har utmärkt sig lite extra kanske senaste månaden uh -huh. och jag var ju så här senaste gången som en creepy creepy vad heter det? creepy girl bara mm. Och bara, nu är det din tur att höra av dig Vad var det sista jag sa när i gick ut genom dörren så här, Skulle göra någon dramatisk gest Sen har jag typ gått runt två veckor och bara Synd att han inte hörde av sig Och sen sitter vi och tar ett glas vin Och så sitter vi och pratar om den här personen Och sen bara Kommer du alldeles fram till mig <laughs> När du har varit på toa typ. Och bara Hanna, Han sitter där nere Ja. Och då satt han där nere mm. Och då var det inte då behövde, alltså, Det var liksom livet ja, då... Som hade bara fört ihop oss där Mm. Ja, du pratar om positiva saker nu för Nej det här är men... bra saker Som jag bara Jag vill liksom ta bort spåret från att jag inte har lyckats lämna lapp Pratar mm. ah, om att, <laughs> att du en bra vecka eller? Nej men ja och att livet har hjälpt mig Väldigt mycket den här veckan Aha. Och då var jag uppmärksamma det att vi ska prata lite om mm. Tror att det var karma? Säkert mm. men jag, vill, jag har två exempel okay, för, Så för att ni förstår Jag behövde inte göra någonting Det var livet som mm. bara hjälpte oss att mm. vi bara var detsamma där mm. Nummer två var att eh, Jag dag på bussen Såg Personen som jag satt och pluggade sambolagen bredvid. Som du skulle lämna lappen till? Ja. Hanna, du skulle lämnat en lapp Ja, jag vet, men han stod med någon konstig liten tjej. Kanske ah. var hans lilla syster typ. Jag vågade inte. Du skämtar? Nej, men det var helt sjukt. Jag bara, i alla fall sjukt. Nummer tre var ju att samma dag, jag har varit på jobbintervju idag. Jag är så glad min ja, skull Tack, tack riktigt. Så himla kul ja. för dig Hanna Ja, maxar här nu Fake till i make it, uh -huh. Nej men och då så Samma dag som jag fick veta att jag skulle få gå på intervjun Så fick jag också veta att jag inte fick gå på en annan intervju mm. Och då mm. menar jag bara att Jag fick veta att jag fick gå på en intervju först mm. Så då blev inte ens ledsen att mm. jag inte fick gå på den andra Hade det varit tvärtom då hade jag typ brytet ihop, typ. Mm, det, är precis... det hade jag inte. Men jag hade blivit så här, ja, lite en liten dålig känsla nu, mm. att jag inte fick det. Men jag brydde mig inte ens. Mm. Ibland så bara hjälper livet till lite på traven. Mm, och man ja. glömmer uppmärksamma det. Men... Det låter som att du har haft en väldigt skön alltså verkligen karmavecka. jag undrar, det, är, det är vi har hållit på med. Har du karmat lite och du kanske är därför fått tillbaka? Mm, kanske. vi har ju faktiskt. Jag ska säga jag känner kära lyssnare att Hanna har sagt till mig tre gånger den här veckan att jag är fin. <laughs> och det finns. alltså jag blev så glad varje gång du sa det vad kul! Så fortsätt med det mm, Jag skojar Då fick är dåligt samvete för jag har inte hade sagt det så Nej, mycket Nej men vad då, du gör det en annan vecka mm. Mm. Men han har verkligen karmat loss Och det var ju liksom det vi snackade om förra veckan, eller hur? Mm, mm. Hur har det gått för er? Ja. ja Du har sagt till mig en gång att jag var fin. En gång? Mm. <laughs> det var det det är det jag kommer ihåg. Men <laughs> snarare så här. Kom det någon situation under veckan då du kände det lite svårt att unna någon något? Tog du till någon metod? Eller har det varit nej, en... alltså det som har varit lite svårt den här veckan då är att det har varit en väldigt, väldigt bra vecka tycker jag. Mm. Jag har varit väldigt glad den här veckan. Mm -hmm, mm. Alltså hela veckan. Ovanligt. Väldigt ovanligt <laughs> faktiskt. Jag bara. Eh, nej, men det har varit en jättebra vecka. Och det var som extremt bra start eh, liksom, det började. jag tror att det gjorde jättemycket att det var en sån bra måndag mm. eh, förra veckan, och sen så bara eh, flöt resten på i samma liksom, eh... anda ja, verkligen jag tycker också det, alltså. måste du säga det mm. Vad hur har din ah, vecka förra, har varit? Fallit? alltså, nu kommer jag, kom jag skämmas, sure. men whatever alltså <laughs> Anna <laughs> Hon har inte vunnitivt. Alltså, in. Du sa att du skulle få jobbintervju. Ja, vad hände? Nej, då var det först så här. Nej. Va? Och sen bara, men det här är helt sjukt. Så då bara, vad? Det här är ju så kul. Alltså, Hanna, vet du vad? Jag tror att det är liksom att... Det, man reflekterar nu inte ens längre vad det handlar om. Vem personen är utan det är precis... Jag pratade så mycket om det förra veckan, det här med instinkten. Mm. Är så alltså nu bara, what the fuck? Nu, och nu också, nu, nu verkligen det var en liten känsla. Mm. Den var minimal. Men, men jag vill är. ändå notera ja. den och säga den. Ja. Så att ni ska veta att du är liksom, den personen jag vill att det ska gå bäst för i hela världen. Men Frida är tvåa. Jag skojar, men, mm. men hör är det var faktiskt det vi pratade om hela ja. förra veckan. Att det är svårt ibland att, att, liksom, att den första instinkten är att, att, att det är ett besked. Men sen blev det ju det mm. Men det var ju kul för att jag, alltså jag såg ju din sms Och det var inte så att jag anade att du hade känt en sån känsla Men jag tog ändå print screen på den Och sen när du gick igenom min mobil så bara jag vet, men Kul jag att du fotade det här Men jag trodde att du fotade det för att jag skrev så här: Gud vad kul men Det var ju lite så, var så att jag tänkte att vi kunde lägga upp det mycket. på Aha. På instagram <laughs> typ. Men var pinsamt, men hallå du fattar väl Ja Det är absolut Men ska jag vara ärlig med min grupp ah, Ja Gott vi bör köra. Alltså jag tror att det här är bara alltså, en instinkt. Ja, och att man känner så här. Jag, kan inte, jag drar allting till mig själv så mycket. Att jag men det inte är jag ens... också, Hanna. Vet du vad det var, Hanna? Vet du ja. vad jag tror det var? Nej. Jag har gått runt om ett år över mitt jobb ett helt år. Mm. Och det är precis nu som jag har bytt jobb och mm. allt det där har ändrats. Så att varje gång jag har hört jobbrelaterade saker i senaste året, mm. då har min, oavsett om det har varit du eller någon avlägsen. Då har min första insikt var att verkligen hata för att jag hatar mitt, mitt jobb så mycket. Eller mm. jag, jag hatar inte mitt jobb, men jag mådde så dåligt över mitt jobb. Så nu när jag fick ha ett, ett jobb relaterat. Så var det bara mm. det som slog igång igen. Och så kom jag på att min mm. gud, jag har precis bytt jobb själv. Jag har precis gjort det här. Och mm. jag, har jag har fått ett jobb. Ja, precis, jag har precis så. fått ett jobb. Så mm. varför ska jag liksom mm. inte kunna undan hamna det här? Sålåt, panna på, får du säga jag... vad det var. Nej, men det här är också så här. Så jävla konstigt bara för att. Du har ju då, jag vet inte, jag ska inte säga för mycket nu Men du har ju då hörts lite med någon kille här Och min automatiska känsla är bara så här Att dra det till mig själv och bara, så tror jag Att jag har inte hörts med någon kille just nu Fast... Jag gör ju det typ, du... men alltså, jag menar det är så ja, men... Jag vill ha exakt det du har Ja, jag fattar Fast... Och så drar jag bara det till mig själv och Fast så, du så, så här. Det, Fast du har ju det, Nej <laughs> Vi får se hur det är ja. med det där Men jag förstår, liksom vi kan vara bästa vänner Och vi kan också Gå tillbaka till gamla mönster ibland. Mm. Som är riktigt dåliga för oss. Jag tycker att ens första instinkt ska vara. Att känna så här, Fy fan vad roligt. För jag skulle ändå inte vara. Med din kille. Alltså, kan ni förstå vad jag menar nu? Mm. Men nu har vi ju bestämt ja, att vi ska ändra det här jag tycker, lite. Det vi, bra, jag tycker att det känns bra att vi är ärliga med varandra. Mm. Ja. Och liksom jag. Verkligen verkligen tycker nu. Mm. Idag. Två dygn senare. Mm. Att det är väldigt kul att du har fått en chans till jobb. <laughs> <Tack> till <romans. laughs> och jag hoppas att du tycker att jag mm. har fått chans till Men jag, vill också, jag vill också säga det nu med vår ärliga podd. Mm. att så här, Skulle vi inte haft en ärlig podd, då skulle jag inte ha sagt att jag varit på jobbintervju. Med risken för att jag inte hade fått jobbet och jag hade slupp, det, sluppit eh, nederlaget och berättat att, att jag nu. inte hade fått det. Men jag säger det nu och så får ni se hur det går. Mm. Är jag kommer podden. säga både om jag fick det eller inte. Mm. Oj, jaha. Så det är Nej, jag bara kommer att tänka på så här, är det någonting som ni inte har sagt till, er? till oss någon gång för att ni tänkte att så här det spelar ingen roll om någon vet det eller inte. Jag vet vad du tänker på nu Hanna för jag vet att du vet det i ja. <laughs> Så Hanna säger bara nu så sig, berättar jag det för alla. jag vet inte om jo, det här. nu det är egentligen Alika som har berättat. Okej, Alika säger då att du inte klarade körkortet. Ja, men jag vet, det tog lite fler gånger än vad du sa. Okej, okay. men vänta vad var det som hände? Pod lyssnare stopp de fattar ju ingenting Nej. nu För nu var det bara en massa det bara. Var konstigt. Ibland så säger man inte saker till sina närmsta Nej. För att man är rädd för att det inte ska gå hela vägen mm. Och då känner man sig Då är det ingen idé att berätta det här Nej. För jag vill inte visa mig nere Och det är helt sjukt Jag vill inte visa mig under Nej, du, för hur, eller, ja, absolut Men, men för, för mig var det så här: Jag berättade för hela världen att jag skulle köra upp alla visste att jag skulle köra upp Vilket är the biggest fucking mistake någon kan göra ever mm. För att då frågar ju sen alla Hur gick det? Mm. Och om det inte gick bra så är det inget kul Att behöva berätta för allt och alla Och påminna sig själv om att det här gick inte så jävla bra Nej. För det gjorde ju inte det Jag klarade varken teorin eller uppkörningen Så det var ju så här Så jävla kul Och då var jag ju tvungen att berätta det för allt och alla Och det här tog så jävla hårt på mig mm. Men Att då bestämde jag ju här, Jag tänkte inte berätta någon gång jag gör det Jag vägrar, jag tänkte inte berätta för någon mm förrän jag har fått mitt körkort. Nej. Jag berättade inte ens för min pojkvän. Alltså jag berättade inte ens för Ludvig. Oj. Jag berättade inte för någon, bara min pappa, för det var ju haustvungen att köra mig var ju uppkörning. Ja, vill ni gissa hur många gånger jag körde upp, eller? Du, jag jag vet att du sammanlagt körde upp två gånger. Men ja, det, det, var var, det var ni vet. Ja. Det var tre gånger. Nej. Fyra. Fem, nej. Sex. Sex, sex gånger. Där är jag det. körde okay. upp sex gånger! <laughs> <skratt> <skratt> alltså, då, men, nej, <skratt> <skratt> men jag fattar inte varför du inte kan ha sagt det här efteråt. Nej, men för jag, jag, helt seriöta, har jag glömt det här? Tänk om du hade sagt det här till mig. Då hade jag gått så mycket Alike, bättre. Jag tänkte så, här. Vet du, jag tänkte så här om Maliki inte klarar uppkörningen, då, då kommer jag berätta det här för dig. Okay. Men om Maliki får du. alla rätt på teorin och sen klarar första gången. She doesn't deserve this story. Nej, men du the story, I'm just Om du inte klarar Leiki så ska jag berätta en sak för dig. Sär ja, du? det sa jag. Ja, så det har jag kommit ja. ja. ihåg. Då kan det här vara sant, det som Kiki ja. sa till oss på studenten. Ja. För att Fridas mm. bonusmamma kunde inte sig lite. Mm. För, att, för jag ja. sa till henne att jag skulle köra upp i dagarna. Hon sa i alla fall att jag frida det, det var ju ett par gånger där. Och jag bara. Va? Ja, två. Ja. Nu, ni, jag ska berätta nu här hur det var. Det var så här. Jag. Jag bokade ju ett datum innan jag ens hade börjat övning köra För mm. att jag skulle åka till USA och då skulle jag ha körkort. Mm. Så att då hade jag ju två, tre månader på mig att övning köra Och jag hade inte köra. Alltså jag, gick, jag tog bara sex lektioner. Och sen körde jag konstant med min pappa. Så att det här var ju doom to fail. Alltså så var det bara. Men sen också är inte jag en människa som är riktigt bra i de här lägena. För att jag blir så nervös och jag blir så himla... Alltså jag, jag gör ju mig själv värre. Vilket ni kanske inte tror då. Nej, men... jag står och tittar på dig och bara, va? Jo, för att sen... Alltså, ja... Nej, det här var så fruktansvärt. Så jag klarar inte teoriprovet med ett poäng. Jag trodde så, här, nu vill jag, jag vill dö här och nu. Det här går inte, alltså på riktigt. Så det var ju en stod deppig grej. Och sen uppkörningen, nej, jag klarade det inte. Och då var det så, här, aha, vad ska jag göra? Nu får jag inget kökort till, till USA. Vad, vad fan ska jag göra? jag bokade en ny teoritid och en ny uppkörning nästa teori klarar jag galantig jättebra och då är jag så jävla glad och det vill jag då inte säga till någon för att jag vill ju klara uppkörning då innan jag sa det bokar en ny ny uppkörning får samma kille Bli så nervös för att han bara och det kommer jag ihåg tack så mycket för att du jag sa fink. det han är inte dick, dick så Den alla med dicken <laughs> ja så jag klarade det inte igen, för jag var så jävla nervös. Får panik, för då hade jag ju sagt det till, till tjejen jag jobbade hos, så att så här jag, jag skulle åka till Göteborg, jag hade åkt hem från Göteborg för att ta åka den här mm. uppkörningen. Få panik och bara, alltså vet ni vad jag gör då? Jag bara går in på trafik eh, eh, hemsidan och bara, det finns en uppkörning till om en timme, fast i Södertälje. Jag tar den. Hur oh är dumma man inte då? Vi, pappa bara, vi kör, vi kör. Oh Han bara, jag ser att du har kört upp för en timme sen. Jag bara, jag, alltså, jag var inte så nervös. Tror ni att det går bra eller? Kollegorna håller ihop. Han bara, alltså, jag kan säga redan nu att det ser inte så bra ut att du att man ska ju lära sig det man gjorde ja. fel Så att den klarade ju inte såklart Heller så här, då är det ju två tre, tre. Mm. Okej men två var, samma dag. två var samma dag ja. Och då finns det inga tider alltså, man, man har ju bara två månader på sig att köra mm. upp igen um, det fanns inga tider Och då måste man ju Om man väntar för länge så måste man göra om teorin igen Och jag bara kände det här Om det händer det får inte gå Så jag var så stressad över mm. att behöva göra om teorin Så jag bokar en uppkörning Fem dagar senare i Tranos. Åker dit, jag kör dit hela natten Åker dit, är så trött Jag har oh det Är så trött när jag kommer dit Att den uppkörningen klarar jag inte heller Då är vi uppe i fyra ja, alltså då, då då Det känns det som att jag att har det. levt en lögn. Det känns som jag har levt en lögn För att jag har levt med den här teoribiluppkörningsångesten ja. I typ ett halvår Och jag vet inte ens om din hela historia Men Det där är så hemskt Och då vaknar jag Alltså en natt jag har inte sagt det till någon, alltså jag så... under, under den här perioden, jag sover inte. För jag har bara sån här... Jag har sån oh, hela tiden, så alltså det har varit typ den värsta perioden i mitt liv. Och när jag, så fort jag ser mitt kökort så vill jag typ gråta, för jag tänker så här, hur gick det här ens? Så jag vaknar upp en natt och bara gråter och gråter och Ludvig vaknar och jag bara... Jag måste berätta en så. Jag har inte sett mig sång! Mamma, alltså bara kram om jag bara lilla femtio gånger så bra. För att han hade klarat sin, eh, kör, alltså sitt körkort med en gång. Mål är med en gång. Våra kompisar Lisa klara med en gång. Jag hade inte varit med om att någon inte hade klarat det. Och jag som är så ordentlig och ska vara så perfekt och bara fyra misslyckade uppkörningar. och jag vet fortfarande inte där nästa ska komma Nej. så då hade jag då kört upp fem gånger och då då bröt jag ihop och då fick jag träffa en en familjekompis som, var, eh, som är uppgångs att... eller som är eh, trafiklärare. tror du att du skulle säga att du skulle träffa en att du alltså, det, alltså, det, det, det var ju nära på bussningskanten där alltså. det är tråkigt så här. men eh, och då, då fick jag träffa honom för då sa mamma så här: Frida nu får du träffa honom och så, och så har jag sagt till honom att han ska vara ärlig Om han ty inte tycker att du är redo Då får du skita i det här nu, då släpper vi det här, Du ska inte hålla på Så jag träffar honom, jag kör med honom Och han säger lilla vän du kan köra du, Det har bara hänt någonting i ditt huvud mm. Du blir så nervös så att du liksom du, du, och, och när man är så nervös Så känner man sig inte säker när man åker bil med dig Nej. Men du kan köra bil Tro på det och tro på dig själv Ta nästa uppkörning och tro på det, för jag lovar att du kommer klara det då. Jag bara, okej, okay, okej. Okay. Och så, honey, sista dagen. <gåll> som innan jag, teori, innan tror jag teorin, jag så, gå så får jag en tid. Oh, yeah. jag bara, nu är det make it or, or break it. Mm. Um, kör upp, får Dick igen. <gåll> och jag bara, vet yes. var, du är du var Dick? Idag, <gåll> <gåll> idag kommer du ge mig ett körkurs, så är det bara... Eh, och jag är så, jag bara, alltså, vad fan, vad kan hända, jag har det där misslyckats på honom två gånger, mm. he knows me liksom Och du sa ja. det, ja Och jag var bara såhär så jävla lugn, och det var så perfekt, och han bara, hur tyckte du att det där kändes då? Och jag bara, asså alltså, jag, jag vet inte längre, du vet, jag, du vet ju att jag har gjort det nu Han bara, det gick jättebra, jag. grattis oh. Och jag bara, ja, ja, ja Och det, det är typ fortfarande den lyckligaste dagen den ja. Satte. så det är som att jag inte fick dela det här med dig Nej men alltså hörni, det är alltså, det är ju bara så här, Jag har inte, jag får ju fortfarande ång oh Alltså jag mm. kan fortfarande vakna upp och, och, och ha samma känsla Och bara, har oh, jag rökert eller inte? Och får svårt att anda, så det här har varit en så traumatisk sak för mig Så att, uh, men nu, nu, nu är det inte helt enkelt med mig än Med liksom alla som lyssnar på podden också Sjukt Så jag tycker så här man är inte dålig och man, det betyder inte att men, för, Alltså ni är ju mig Tycker ni att jag är jättedålig? Prövande. Nej Alltså det handlar inte om det Det satt bara i psyket mm. för mig i alla fall Och när det släppte så gick det bra mm. Men så man behöver inte klara det första gången man, man är skitcool om man gör det mm. Men man behöver mm. inte göra det Det kan ta sex gånger också Vet ni hur dyrt jag är att köra upp sex gånger? Jag mm. uppkottar ett och två per uppkörning Jävlar. Vill bara säga det, ja. Ja, det är Älsklingar man kramar jag Tack, tack, tack Oh ja, vad kan vi dra för lärdom av det här? Jo, nummer ett! Att dels att det är skönt att du kan sitta och prata om det nu För att för ett halvår sedan var det här största grejen Och med det så kan man ju ändå säga att så här, Saker man är med om som är misslyckanden i livet Det går det över Ja, med ett halvår så kan man, du också sitta där du som har varit med om något hemskt och bara skratta åt det Gud ja Eller hur? För nu är det ju lite roligt Alltså, ja, det var, ju, alltså, det var det roligaste ögonblicket vi någonsin så varit med om. <laughs> Va? Nu har det gått ett år. Jag kan känna att så här, det börjar avta mer och mer. Men ibland så kan jag se dix huvud framför mig. <laughs> och och få, så, här, alltså kalla kårar i hela kroppen och svårt Men jag hoppas att det kommer gå över snart. Oj, det är värsta. Gud, vad, jag var inte beredd på en hemlig. <laughs> kan vi inte dela med oss av sånt ibland? Jo. För att få lite... Vi bara bli samma, liksom. Mm. Ja, podden gör också att jag får... Lära känna nya sidor av er Jag har aldrig, okej okay, hade vi inte haft på den så hade du kanske aldrig berättat det här Man kan komma över till andra sidan och Ta ett stort steg bak Och se på saker man har gjort i livet som har känts så jävligt jobbiga Där och då Och bara, idag känns det ingenting I princip Så Hanna, inget stress alltså om, du, om du tar sju gånger, liksom, det, är, det är fine, mm. det är cool Jag känner faktiskt en kille ja. som du tog tio gånger Jag har inte ens suttit bakom en ratt någonsin I hela mitt liv men jag tar det när jag kommer. Jag orkar inte bry mig om det. Så det är, det är okej också att det inte ens har börjat tycker jag. På tal om rattar. Jag menade inte bröst. Jag menade faktiskt bilda rattar. Rattar, rattar. Fara. Vi ja. har ju verkligen kommit lite på sidospår. Men vi har ju faktiskt en vecka. En ny Nej, nu. Den här veckan har vi ingen. Nej, den här veckan är flumveckan. Slash Reveal Secrets veckan. Nej, men hur ni har tänkt på de veckorna vi har haft hittills och den veckan vi kommer ha nu. Och jag känner att framtidens teman också. Att vi liksom samlar oss runt en viss typ av frågor. Och det är det här med att, så här, att känna att man tar makten på olika sätt. Och jag satt och tänkte så här. Visst ska man verkligen verkligen vara huvudrollen i sitt egna liv, liksom. Och visst, på talen om rattar ska man vara den som styr mm. i livet. Det i fick du flydde. Ja, men det var det jag, ja, det. Var där jag ville komma. Ja. Jag, jag får panik när jag tänker att man i livet skulle vara den som sitter på passagerarsidan. Och jag känner att Monday concept handlar om att man sitter i sin egen bil och man sitter i för. Och vad bra det här blev mm. Man ta en bil och så här. Man sitter verkligen i förarsätet och man bestämmer själv om man vill svänga mm. höger. Och vill man svänga höger en dag helt plötsligt så kan man göra det. Eller hur? Mm. Och eh, hela modiga veckan, karmaveckan, att man bara så här bryter sig loss från ett invant mönster eller ändra på någonting som man inte är nöjd med för att man kan ta den där högersvängen. För att man kan det om man vill. Och veckans tema är väl lite också att man kan ändra på någonting som man varit väldigt invant och som man kanske känner så här. varför har jag aldrig vågat svänga, liksom? Mm. För att, och varför har jag alltid kört samma väg? Exakt. För jag känner att den här vikan, oh boy, I'm gonna turn left and right and upside down. Ullfågel going, going down! go going Tack. I veckan heter ja. faktiskt Tvärtom veckan mm. mm. Vi kör tvärtom veckan Det betyder att vi ska bryta oss loss från en Kanske en viss roll Vi har haft mm. Jag tänker absolut att det ska handla om Att man ska bryta sig loss från en roll Man har haft mm. Vi måste ju begränsa det lite tvärtom mm. Vadå? Jag tänker också att det kanske är en viss gren I ens personlighet som man ska göra precis tvärtom Förstår mm. ni En viss egenskap som man bara är jävligt trött på mm. Som begränsar den på något sätt Som vi nu bara gör skit tvärtom på Men jag tycker också att ni gärna får säga till mig så, här: Frida Du, du kanske tror att du är lite På det här sättet men du kanske ska vara lite så här. Mm. Så här. är ja, okej okay. Ni får gärna säga det till mig också mm. Men hörni så vad är problemet jag tänker att problemet är följande. I och med att man växer upp och väldigt mycket att man växer upp med samma personer. Alltså man, man har ett gäng liksom. Så är det ganska naturligt att man får en viss roll i gänget liksom. Mm. Och jag tänker i och för sig att på många sätt är det väldigt bra. Det är bra att man har olika roller. Eh, och det vore jobbigt om alla hade samma roll liksom. Då skulle inte en grupp funka liksom. Vi tre har ju väldigt olika roller mm. på ett sätt, tänker jag. Mm. Har du tänkt något på de här rollerna? Ja, För jag skulle inte kunna säga nu vad nej, det är. Nej, nej. Jag, jag tror att det är mer så här: jag vet att jag har en viss typ av roll i det här gänget. Det handlar inte så mycket om saker man gör, utan det är mer så här: vem man är och vad man bidrar med. Mm. Kan du inte lite kort bara förklara ja, men, Jo, men så här, saker, Roller som jag tycker om i, min, i den här gruppen är typ att så här, jag tycker om att ni tycker att jag är den roliga. Mm. jag tycker om att jag kan bidra med någon typ av underhållande faktor <laughs> ja. på något sätt. jag är lite den roliga, mm. spiller vinken, spiller vinken, clownen. Om man börjar tänka sig så här. jag är den som mm. så blir det ganska lätt. typ jag är den som är ganska rolig i gänget. Mm. jag är den som försöker vara väldigt rolig. typ mm. så, ja, så det är en roll jag typ tycker om och jag har lärt mig trivas i den. jag skulle inte vilja byta den. liksom. Sen finns det ju andra roller som jag känner att så här, på tal om styra sitt eget liv och sitter i att Där känns det som att jag inte riktigt bestämde att det skulle bli den rollen. Eller att jag skulle få den rollen. Mm. Och det är inte något som ni har bestämt heller, eller något som min familj Nej, har bestämt. Det har bara blivit så. Jag bara har bara blivit så. Och visst, är det tråkigt när man hamnar någonstans och bara så här. Vad tråkigt att det bara blev så. När jag egentligen kanske skulle vilja inte har den här rollen. Mm, eller var så här istället. Tänk om man är fast i en roll som man verkligen inte tycker om. Och det finns inslag av dem i mitt liv. Och i den här gruppen. Mm, alltså vi tre. Kör. <clears throat> till exempel så har ju jag rollen att till exempel vara den som aldrig tar beslut. Eller aldrig är liksom har en avgörande röst mm. Förstår ni vad jag tänker då? Mm. Ja, ja, jag tänker ofta på det här Jag vet inte om du märker det Att jag försöker helt medvetet ibland Bara säga så här: Jag tänker inte bestämma vad vi ska äta Idag bestämmer du Slutar jag alltid med att jag bestämmer ändå Typ Men jag försöker För jag har verkligen sett att du tar inte besluten För att det är en vana förmodligen Det är liksom så här, Jag är inte den Mm för att det finns andra som tar den. Mm. Det är alltså ni. Mm. Det är Hanna och Frida. Um, det är en sak jag tänkt på. Att tänk om jag bara skulle precis ändra mig en dag och bara säga, nej, hörrni, alltså, jag vill verkligen inte äta på panini. För så kan ju ni vara ibland. Ja. Mm. <laughs> och, och det tycker jag är helt okej. Okay. Ja. Men om jag skulle göra det, det skulle vara så jävla kassigt för mig. Och jag skulle tycka att jag skulle känna på något sätt att det är inte okej. Okay. Mm. Så jag känner verkligen att där är det sjukt tydligt att jag har fått en roll. Eller så här, livet bara gav mig den rollen. Mm. Det bara blev så. Mm. Och precis som man i livet måste byta jobb ibland. Man måste byta partner. Man måste byta vänner. Trosor. För att, trosor. För att det ska kännas lite, lite fräsch liksom. <laughs> Nej men för att Förlåt. det ska kännas... Ja. För att det ska kännas som att man utvecklas, för att det ska kännas som att man kommer framåt. Mm. Varför kan man inte bara ta eh, och helt seriöst bara ändra lite personlighet? Mm. Ja. För att grejen är så här, man kommer aldrig, de här grejerna som man är missnöjd om, kommer, man ju aldrig, kommer ju aldrig göra en till en annan person. Det kommer bara göra en till en bättre person. Mm. Det ja, inte så här jag att, ja, det är intressant bara för att man Byter beteendet av att inte ta beslut Så är det inte så att man Gick miste om Alikis Personlighet Men om man är rädd för att så här, Fast jag är jag och allt med mig är jag mm. så här, Nej, för du behöver inte alltså, I ett annat gäng kanske du alltid var den som Tog besluten mm. det det Hemma menar. kanske du är så här: Mamma jag vill inte äta avokadomacka idag igen alltså, mm. du, Hemma för, kanske du är lite mer mm. bossig Exakt Ja det kommer ju mm. inte få oss att Tycka mindre om dig, eller känna så här: vem är den här människan, det här är inte allike. Men då För får jag väl det. säga det den här veckan, mm. att jag kommer vara lite, anna, lite annorlunda den här mm. veckan. Mm. Och ni kanske kommer bara, what, en men jag känner att det här är ett sätt att få veckan att få lite mening i livet. Och då kommer jag komma ihåg den här veckan som den där veckan då jag bara gjorde tvärtom. Mm. Mm. Det här är faktiskt roligt för mig. Och jag vet inte om det är så tydligt för mig. för att det är, Jag är nog den som är mer olik oss tre. Mm. Ni är ganska lika varandra på många sätt. Och jag är lite den som på något sätt skiljer sig. Alltså, ni kan båda ha rätt avgörande röster. Båda två. Mm. Eh, ni båda har, är bra på att styra upp saker. Det är en annan roll också jag inte har. Att jag styr aldrig upp saker. Mm. Jag liksom överlåt överlåtit den rollen Men det är väl inte så jävla konstigt när det är vi två då som är någon slags bossy. Vi bestämmer vad vi ska göra, vi ska göra det här, det här, det här. Det klart att, och sen har vi gått med på att Alike mm. inte gör det. Och då är det klart att du inte så här, tjejer, tjejer, kväll och vi på popcornkväll hos mig. Och vi bara, what? Mm. Nej men, men sen så får man inte heller missta det med att det här är en roll som vi till procent vill. Och att du har svårt att ta den ifrån oss. För att jag kan ju själv känna att så här. Jag kan inte bestämma en enda sak idag Kan någon annan mm. bara göra det åt mig att det Precis det är bara dålig kommunikation typ egentligen För att man får för sig att ah, men, men om inte jag tar det här beslutet Då kommer ingenting att hända så Nu får jag bara ta mig i liksom. Istället för att de delegera så det mm. heter. Idag i, i, får du vara lite mer såhär, och idag så idag mm. Men jag då, då ska du vara här. Ja då åker vi till ha, ni, nej, det är <laughs> Men du skulle bara ja, Nej, jag vet inte, men för nu, det är din roll Men mm. nu, precis, det där är min gamla roll Det är klart att det kommer kommit tillfällen När ni har varit så här men jag kan inte bestämma Och då bara, Annika bestämmer du Och jag bara, nej, nej Nej, Aha. jag vill inte mm. För att, så här, det känns obekvämt och mm. konstigt Och jag är inte van vid det Så därför, okej, okay, du, du kommer bryta jag kommer bryta helt. Vi hjälper dig. Men hörni, vi måste prata mer om vad det här är och mm. känner ni igen det eller? Har ni också roller eller? Eller bara jag som har det? Mm. Mm. Det är nog ja, bara du. <laughs> Men alltså det är som alltid då bara för att jag har eh, två systrar och <laughs> jag känner att jag har mycket mer problem med rollen, den rollen jag har i min familj än den jag har med er. För att det på, blir på något sätt som att den rollen jag inte vill ha i min familj, den försöker jag inte ha med er. Alltså att jag hela tiden... Du kompenserar. Er, vår relation är den sköna relationen liksom mm. som jag liksom kan andas ut lite i samtidigt som min, min familjerelation är kanske lite jobbigare ja men det är, Man får välja själv vilket mm. sammanhang man snackar om här. Mm. Vi snackar bara om där det finns andra människor som på något sätt där du har fått en viss roll. Mm. Det kan vara i familjen, det kan vara i mm. skolan i ett annat kompis. Alltså, mm. Nu tar jag ju er för att ni, det är där jag har mina, mina små roller. Mm. Mm. Mm. Mm. Men så då Vad känner du i din familj? Vad vill du ändra på? Är det något du känner att... Nej men det är väl jättemycket som jag vill ändra på. Jag tror att ähm, det här är ju... En nyckel sak i min terapi. Mm. att Dels så... Det här med att så här, det här är jag... Eller det här har, har blivit jag. Och jag har väldigt svårt att separera de två sakerna. Det är precis det jag snackar mm. om. Mm. Um, och, det är så mycket i livet som bara blev. Mm. Och uh. man tror nog alltså man ursäktar sig med att... Så här, för jag har alltid varit väldigt, väldigt hjälpsam hemma. Det har jag. Och tagit väldigt mycket ansvar... Och jag har alltid tänkt att men det är för att jag är yes. en sån person som, som, som tar på mig saker och som ser till att alla har det bra och liksom fixar och donar. Men, men då har jag ju nu fått höra att så är det ju faktiskt mm. inte. Vad intressant. Och det är ju så chockerande att så här, men då blir man ju nästan mörkrädd. Alltså jag vill nästan gråta då och känna att men vad är det som är jag då? då finns det ju ingenting som är jag. Eh, och det kanske du liksom inte riktigt gör utan man får bestämma lite där. Och jag tycker ju om att ta en, ett visst ansvar. Och alltså jag är ju ganska bekväm med min roll. Men jag tror att det är viktigt att man, att man reder ut. liksom Har det bara blivit så här? Är det här någonting som jag tycker om? Och är det här någonting som jag är bekväm i? Eller vill jag förändra det här? För då måste man faktiskt börja titta på hur ska jag göra det då? Och vad ska jag, vem, vem är jag istället? Och vad vill jag göra istället? Mm. Och sen då eh, kommunicera ut det till då, till exempel ja, mina familjemedlemmar att säga: Nej, hon jag tänker inte vara den som diskar och städer och handlar och lagar mat och bestämmer och styr upp. Utan det får faktiskt, I alla fall kan vi ju dela, typ, mm. om, det, om det skulle vara en sån grej. Ja. Så det har jag verkligen börjat med jättemycket. Det är verkligen sant hur du säger att man, man vet inte vart det är att det är ens personlighet och att, det är, att man tar på sig roller som faktiskt är 100 den jag är. För att det, det är så jag är lagd och det här är mina gener, mm. liksom. Man har svårt att skilja på det och precis vad som bara blev. Mm. Och det går ju ihop. Mm. Men det vore väl intressant att bara kasta helt omkring. Mm. Kasta omkring det. Jag, jag tänker att det handlar inte bara om att så här ändra roller som typ du mår dåligt i. För att det, det känns ju ganska konkret att så här, mår du dåligt i roll då måste du börja förändra. Men jag tycker också att så här, den här rollen känns inte så utmanande och spännande för mig längre. Jag skulle vilja våga prova någonting annat. Att det också är nyttigt. Liksom. Mm, okay. Det behöver inte bara vara så att, att, att du ska förändra för att du är dåligt för dig, Utan Nej. kanske för att det, det kan finnas bättre till och med. Mm. Även om du är nöjd där du är. Liksom. Gud, men du har ju verkligen, nu man tänker på det, i familjen verkligen haft en viss roll. Mm. Att den har ändå gjort att du måste ganska dåligt. Eller Mm. Och det är inte så att jag måste gå i terapi för att jag är den som inte styr, <styr, <styr upp saker Nej. i vårt gäng. Men det är klart att jag ibland har känt att det är inte är så kul. Du Hanna, du har ju mm. rätt mycket roller i vårt gäng, tycker jag. Dels så är det verkligen den som styr upp. Mm. Tycker, ni? tycker inte du att det är jobbigt? Eller är det typ någonting du bara känner att det är jag och jag vill inte ändra på det. Men du, du har ju förmåga att vara den som liksom alla samlas kring och du fixar liksom, du, vi ska göra det här Kan vi inte göra det här, vi borde gå hit Men vi går dit mm. Alltså så mm. Alltså både och för att jag gillar ju det mm. liksom. Men samtidigt så har jag ju tänkt så här, Skulle det vara kul att bli bjuden på något kanske, <laughs> Att någon annan fixar något ja. Eller att jag får göra mig i ordning Och sen komma till något alltså sådär. Men hon jag blev så lite låg nu Jag vet inte varför för att jag typ började tänka på att jag inte kommer på Jag vet inte, jag tycker att du är väldigt tydlig i den du är. I mina roller. Mm. Men du känner inte det. Är egentligen? du rädd att du inte har någon roll? Nej men alltså jag sitter här och ni pratar du pratar om din roll i familjen. Och du pratar om att du inte. Och jag mm, bara. Det du... är, är, är mer såhär. Jag, se jag ser ju på era roller. Mm. Det är inte, jag, jag kollar ju på vad ni har för roller. Och märker att det mm. är inte roller som jag tar. Det här är ju helt. Det här är ju helt vad ni har liksom byggt upp mm. för referensram här för mm. mig. Mm. Jag ser ju att mm. du är den som styr upp. Varför inte jag den som står upp? Jag ser att du är den som tar beslut. Här, jag ser att du är den som den personen som lägger upp insta-bilder Och så ser jag till mig och bara, Gud, mm. jag är inte den personen som lägger upp insta-bilder Och för att jag har satt den rollen på mig Då själv. Så gör inte du det. Så gör inte jag det. Alltså, mm. Det här är ett stort problem i mitt mm. liv också. Att, mm. så här, jag, jag tror typ inte att det är okej för mig att lägga upp en Insta-bild. Det är helt sjukt, särskilt nu så här, med Modekoncept och vi bara vi kommer lyssna på vår podd. Ja, jag har inte och, gjort Nej, sånt. för att jag är inte den personen. Nej. Men det är det som blir hemskt när en roll begränsar en och man vill man är, göra någonting men det är det. utanför rollen. Men man är så här, nej, för det, det tillåter inte samhället att jag gör. För alla skulle tycka att jag var konstig ja. då. Typ. Jag, jag ja. känner verkligen så, som att såhär vem fan bestämde det här och varför gick jag med på det? Mm. Och nu har det gått så långt att det är så här Det är jättesvårt att bryta det. Mm. För då skulle ni tycka att det var skitkonstigt att jag bara plötsligt lade upp 150 bilder på Och Instagram. Och skulle inte det. Vi skulle mm. kanske fråga, wow, vad har hänt? Men vi det skulle bli så, här... så jävla glad. Ja, ja men hur ni fattar ju vad ja. mitt mål är den här mm. veckan. <laughs> men men mm. det är ändå också... Och det har jag kollat på för att säga, Du gör ju det. Mm. Och då är det så här, varför gör jag inte jag det? Men kan vi inte mer... Prata om, finns det någon, någonting som du känner att du begränsar dig inom liksom mm. Jag kom på honom när vi satt där och pratade. Mm. Och det här har jag ju pratat mer om en gång. Och det vill säga, det var typ i, kan det varit våras, då jag fick så här en ganska väldigt, väldigt jobbig jobbig känsla. Alltså, det var så här gråt, jobbig känsla. För vi skulle gå och bovla. Och sen så, vi hade bovlat typ två gånger innan och jag kände så, här, jag tycker inte att det är kul. Cool. Jag vet inte varför, jag tycker inte att det är kul cool. Jag tycker mm. inte att det är tråkigt att bovla Jag tycker inte om sammanhanget när ni sitter, när ni bovlar med mig mm. Såhär, mm. Vad är det jag inte klarar av? Såhär, jag började tänka och så kommer jag hem Och så tänkte såhär, jag här: jag har ju en blogg För mig själv, en dagboksblogg mm. Ett bra tips till alla er Jag skriver varje dag, flera gånger Om allt som jag tycker är jobbigt Så jag kunde gå tillbaka nu och såhär, mm. ja, Bra, tänka på det här. Vad är det som är så jävla jobbigt med att bovla? Så kommer jag på här. Jag är inte en sprallig person, drog jag det till, jag är inte den som är dansar efter en strike, jag, jag klarar inte av det, det är så jobbigt för mig. Och så tänkte jag så här: det betyder att jag inte är en energifylld rolig, sprallig person utan jag är en lugn, ganska tråkig person som inte kan ha kul när jag bovlar och jag gör inte, jag tycker inte om att leka charader. Mm. Ni vet när ni säger att jag bara jag gör inte det. det är alltså, jag bara jag klarar inte av det för jag, och samtidigt jag tycker jag om att stå i centrum. Det vet ni nu. Mm. Så jag gillar ju att prata med mig själv och så. Här, men på ett helt annat sätt. Men jag kan inte spela charader och såna grejer. Uss. Mm. Så drog jag det till att så, okej, okay, varför är det ett sånt himla stort problem för mig att vara en lugna som inte tycker om att leka lekar och bovla? Och så kommer jag ihåg att, att jag träffade en person som jag var väldigt kär i Som sa till mig så här: Jag frågade så här, men vad är jag för person tycker du? Och han bara ah, Ja du är så här väldigt Ja ah, du har så stora ögon och så här, långt hår Jag bara okej okay, men vad är mina dåliga sidor då? För det är också typiskt med att bara såhär Vad mm. tycker du inte om mig? Säger det. Och, och så ba, vill du inte höra Nej det kan att jag, jag går hem och gråter över mm. det här Men jag, jag tycker att jag är kul Jag bara okej okay, vad gillar du inte med mig då? Alltså ibland känner jag liksom att du är lite för lugn och så här. Jag kanske skulle behöva någon som är lite mer sprallig, lite mer energi Och oh. ni kan ju förstå hur djupt det här satte sig i mig Att jag inte klarar av nu att bovla, jag klarar inte av och att köra charader För jag tror att jag inte är rolig, jag är ingen sprallig person Jag är en lugn person som skulle behöva vara mer sprallig Förstår ni? Mm. Men då, alltså det här, jag löste det här problemet mm. För sen tänkte jag så här, okej okay, det gör. jag eller? Nej, för jag älskar att gå på Gröna Lund och jag älskar att planera saker Och jag älskar att få idéer Och då blir jag jättesprallig Och vi gör det nu mm. Så jag är inte en lugn tråkig person Utan jag kan också vara rolig mm. Men jag mm. behöver inte tycka om att bovla för det Och det betyder inte att någon inte ska bli kär i mig Det var ju dit jag drog det mm. Han är inte kär i mig för att jag inte är energifylld mm. Nej. Han är inte, inte kär i mig ah, Exakt exactly. Det är inte därför han inte är, han är kär. kär i mig Nej han alltså det, så här ju... och det här är så och Det här är ju exakt det vi pratar om. Men en, eh, ett steg värre måste jag säga. Att man låter någon annan bestämma, alltså bestämma mm. vad man är för person. Alltså, ko, alltså verkligen. För han sa ju så här, det här är du för mig. Mm. Och då och blev du om det med dig. Ja, och mm. då blev du den personen. Mm. För ingen ska någonsin, honey, mm. någonsin få säga vem du är eller vad du är. Mm. Aldrig. Ja, och det är väl, nu blir det ju superkonkret för det var en person som sa det till dig. Mm. Men precis som vi sa att så här, man kan känna exakt samma hopplöshet och känsla av att det var någon annan som bestämde det. Som jag till exempel. Det är inte alls någon annan som bestämde det samhället. Det är, det är det inte <laughs> heller. Det är bara alla komponenter av livet som bara gjorde att det blev så här. Mm. Och så bara är man in, har man inte makten över sitt egna liv. Nej. Sen kommer man på att okej, okay, vad var det som gjorde att jag har såna issues med att köra charader mm. och bovla. Mm. Och jag skulle ju följa med och bovla imorgon. Och jag skulle förmodligen tycka att det var kul. Mm. För att jag har kommit till insikten att det spelar ingen roll hur mycket jag dansar. Mm. Eller hur mycket jag så här, gör en rolig pirouette. Mm. Eller någonting. Mm. Utan ni kommer tycka om mig ändå. Mm. Och ja. ingen kommer bli mindre kär i mig för att jag inte våltar på golvet. Mm. För att jag så här, Jag kommer springa på grund istället. Ja. Om det är nu det som de vill ha. Eller jag kommer sitta ner och bara: Vad är ditt problem? Varför är du ledsen? För det är också jag bra på. Ja. exakt. Så att det är liksom: låt inte någon annan definiera vem du är. Aldrig Nej. Fy fan! Usch! För usch! Vad jag hatar. Ja, <laughs> Han förstört så <mig> jävla mycket. <laughs> du kan ju säga att det var samma person som du <laughs> drog i chatten med, ja. Biggest mistake of your life, Anna. Jag lovar att jag inte ens kommer ihåg att han har sagt det där. Mm. Jag menar, så har han försökt i typ, två, äh, två år. Typ. Ja, men det brukar ju vara så. Men det är så. Så, mm. så, så, så äckligt, va? Ja, fiffan. för honom. Nej, men alltså jag blev faktiskt på riktigt så här... Taggat på att alltså ransaka varenda liten millimeter av mig själv och, och så här typ köra en så här, spara släng det där blir kvar det där blir inte kvar det där blir kvar det där vill jag inte ha kvar, kvar, kvar, kvar och sen så bara konkret så okej okay, ja. men om jag ska slänga det här vad ska jag göra istället då fett bra eller hur? jag kör en jävla diskränsning så ja, men är det är så här spara och ja. släng hög ja. man bara så tänker hård disk liksom så. ja det hej då Säpa. du får aldrig mer finnas ser the new folder <laughs> verkligen, men det blir så tydligt nu att det är så här, Man skulle ju kunna bli vem fan som helst mm. Oftast är det lätt När man till exempel kommer i ett nytt sammanhang Typ en ny grupp mm. Man inte Det är därför det är roligt så här. Till exempel när jag började, känna, började på ett nytt jobb förra året Så fick jag helt nya arbetskamrater liksom. mm. Vem blev du där? Ja men exakt mm. Alltså i för sig så. Jag blev Allan <laughs> Ja jag fick ett nytt namn ja. Så det var ju en ny roll mm. Nej men alltså det är klart att det finns alltid grejer som, som liksom kommer skinna igenom för att det är verkligen ens grundjag. Ja. Det finns ju grejer som jag aldrig kommer kunna ta bort. Nej. Och så här, det är både ro roliga och bra saker som mm. jag trivs med och så här, en viss del är ju mm. grejer som man kanske bara jag måste menar, leva med. en personlighet är så mycket mer. Ja. Det finns så många lager. Mm. Ja. Men och då precis det, då får lite andra grejer skinna igen ja, som inte får liksom rum att skinna igenom i ett sammanhang där man har varit så länge, alltså med ett gäng vänner som man har känt som man var liten. Där man har en viss typ av roll. Mm. Och så bara kommer man in i ett nytt sammanhang, och då är det med en nice känsla av att så här, de känner verkligen inte mig. Mm. Så jag kan i princip bara Nä. välja att jag ska vara lite mer så här bara. Och det är väl klart att jag kände att det blev så. Mm Vet, nu kommer jag inte på något konkret men alltså verkligen att jag kunde så här, gå hem från jobbet och bara jag tror att de tror att jag är så här och sen bara fast jag är inte så fast sen bara, fast är jag så? Ja, förstår ni? det ja. blir så här, ja, det del kul det är äh, en kul. inception i hjärnan men ja, det är, bra det är ju ett ja. bra tips om man vill ta, ta fram tipshögen här nu ja. att, att äh, det är lätt att testa det här med någon som man inte känner eller någon man inte känner. Man träffar en ny kille så här. Mm. En helt och så bara är man lite mer på ett annat sätt för mm. det är kul och det är fan, kul. Det är lite roligt och lite så här ja, men jag byter lite personlighet mm. bara. Mm. Men aldrig för hans mm. skull. Nej, Fy fan. Ja. Mm. Bara för att man vill testa något nytt. Ja, för ens egen skull. Ja. Jag men jag tänkte bara hur tråkigt det är att jag det här låter ju som kul. Men jag har ju bestämt mig för att jag hatar att lära känna nya personer. För jag är ju inte trygg med de personerna. För de vet ju inte vem jag är. Så jag, alltså jag älskar ju när jag känner människor så himla bra. Så att bara de vet vem jag är. Mm. Inte, alltså varför liksom? mm. Men det är väl din personlighet. Att alltid behöva den totala bekräftelsen av att alla vet vem du är. Mm. Och alla dina sidor. Mm. – Alla vet att du är Fridas om det. – Det var precis det jag skulle säga. – Alla vet, alla vet sagt vad, jag sagt. vad jag har gjort. – Du är så här snäll och förstår inte bara så här ytlig, bla bla, bla. Du vill ha att alla ska ha full kontroll Alla ska veta att det där är Fridas ja. favoriträtt. – Hon mm. tycker inte om att prata med pizzabud. Mm. Alltså, jag vill att alla ska ha koll på mig, men det är ju mitt kontrollbehov. Mm. Men, det är, bara, alltså det är faktiskt... Jag, jag skulle må så extremt bra av att så här bara bestämma att det här är jag idag och så är jag det. Och så bara kör jag på det. Mm. Så spelar det liksom ingen roll om det verkar som att folk gillar eller inte. Nej. Och så här, var det typ det värsta du var varit med om? Alltså, så här, jag klarade idag av att styra upp en middag. Det blev ju skitdåligt. <laughs> Okej, okay, då har du i alla fall testat det. Ja. Och då kan man ju kunna se tillbaka och bara, ja, ah, jag testade det i ja, Det kanske gör att du styr upp någonting annat som var... Inte en middag för 50 pers. Utan det kanske var så här: Du fixade en riktigt bra middag för oss tre. Mm. Alltså, och då har ju du gjort det. Det som du behövde. Det är bara så här: Man ska komma ihåg att inget är liksom definitivt. Och det här ska ju vara någonting som man känner berikar ens liv. Liksom. Mm. Och det kommer göra det oavsett om man misslyckas eller inte. Mm. För misslyckande mm. har vi också pratat om mm. i tidigare podd. Ja, precis. Men kan vi inte prata lite om då? Ja, Aliki, kan inte du berätta lite om vilken. Vilken eller vilka roller du ser dig liksom byta, byta till den här veckan. Vad eller kanske du? resten av livet. Vad gör du tvärtom den här veckan? Nu känner jag att jag tog upp lite mina issues här. Mm. Jättemycket att Det som måste jag säga att så här hela det här året för mig på talm och gå ut gymnasiet och man bara så här Höö. hela mitt år efter gymnasiet handlade jättemycket om att jag försökte komma på varför jag satt en viss roll av mig själv. Mm. Jag bröt ju ihop över det liksom ett tag. Att det var så här, varför tror jag att jag är på det här sättet när det är ingen som har liksom det står inte skrivet någonstans. Och jag känner att jag har blivit bättre på det på många sätt. Typ ett tag var jag så här: Gud, jag jag, håller, alltså, jag träffar typ inga killar överhuvudtaget och, för det är typ ingen som gillar mig. För jag är inte en som person som man gillar. Mm. Helt sjukt. Mm. Och, det, och det mådde jag så jävla dåligt över Och det är så om att blotta sig själv nu mm. alltså, men det, det här är också terapi för mig mm. Att våga säga grejer högt Och jag måste säga att Att prata så här mycket Och ändå hålla låda som jag tycker att du gör Mycket i den podcasten, mm. Det är ju någonting som du har haft svårt att göra tidigare Någonting som du har tyckt var jättejobbigt Ja, jag skulle komma in på det mm. det, det var ju kanske en, en en del av livet, man känner så här, det är klart kärleken behöver man och mm. har man den inte så, så blir man ju ledsen liksom. mm. men också att mycket av det här, att de rollerna det jag hade satt på mig var liksom så här, jag är inte den som öppnar upp mig jag är inte den som tar för mig på det sättet och vågar på riktigt uttrycka mig om det är någonting mm. som jag har varit med om och sitter vi på en fika så behöver absolut inte vara så att det är jag som pratar så mycket för att jag lyssnar gärna på vad ni har att säga och på något sätt, det blir som ett skydd jag, för då behöver inte jag säga något liksom så jag skulle komma till det att jag, jag vet att jag har varit väldigt mycket så här haft svårt att dela med mig mm. just den grejen typ när vi, sitter på en fika, när vi satt på en fika förra veckan bara, och då har ni pratat och, och jag har liksom lyssnat och hummat och, och sen är du så jag Liki kommer jag att säga vad du tänker på och egentligen har jag suttit hela den där fikan och varit så Om jag skulle nog vilja säga vad jag tänker på, men, men jag är ju inte den. Visst är det sjukt? Mm, det är, det är sjuk. också konstigt för att vi är dina bästa vänner och närmsta men det är Jag har inte Nej, jag har det, det gör ingenting att göra med. Jag vet, men det, det känns jag... så konstigt att det känns som att man själv gör något fel eller vet, det, det Ni vet. gör det. ingenting det. fel, det, är, det sitter ju bara i mig, det är som att det, det sitter liksom en blockad av en liten mur bara någonstans mellan mina tankar och min mun, som är bara så här: nej, stopp! Mm. liksom. Det är så sjukt. Men ska vi, den har du faktiskt börjat jobba bort nu, tycker jag. Ja, men jag har ju mm. faktiskt det senaste året bara vågat mycket mer, och också vågat dela med mig mycket mer, och öppna upp mig och mer. Ta för det. Ta far mig och också säga mycket högt, som liksom, mm. bara har liksom varit till mina tankar. Um, så att bara det känner jag inte bara att jag vill göra den här veckan. Utan det kommer jag faktiskt. Det vill jag verkligen varje dag röva på. Mm. Men det finns ju så här små grejer. Som är rätt ah, grej. Ja, tjär. Sure. Det var ju det här med Instagram. <laughs> att, att jag är ju inte den då. Nej. Mm. Jag är inte den som lägger upp bilder. Jag skulle aldrig i livet. Aldrig i livet lägga upp en selfie. Det ska du göra den här veckan. Alltså, och det är så roligt för att. Det blir ingen på ju... nästa vecka om du inte lägger upp Nej. en selfie. Jag får ju panik. Och det är så roligt för att det är så här. Folk lägger upp selfies. Hela Instagram är ett jävla selfieflöde. Mm. Du lägger upp selfies. Kanske inte lika ofta som Frida. Men Frida, du har också lagt upp selfies. Ja. Och jag har inget problem med det. Så för att jag skulle lägga upp en selfie. Mm. Du är så här. Men Annika, jag förstår dig För varje gång jag ska lägga upp en selfie Så, så, så jag gör jag det inte Och sen så jag gör jag det igen och sen jag gör jag det inte Jag hinner ångra mm. mig fem gånger och till sist och bara, Fast jag kan ju inte bara lägga men, upp bilder på mat Men, hörni, men jag ingen. måste jag säga Jag gör också det ja. alltså, Nu tror jag att jag är så jävla lättsam och bara, oh, Hon kan bara fläcka ut sig själv och lägga upp bilder Och det är inte svårt för henne Jag sitter ju och tänker på vad jag ska skriva till de här bilderna Och bara jag måste vara rolig mm. För att då kommer jag undan med det mm. För det finns ju något i mig som bara jag vill inte vara en person som bara måste hävda mig på Instagram Och lägga upp bilder på mig själv och bla bla, bla. Men ibland så bara, jag tänker erkänna det Det kan vara jävligt skönt Och bara lägga upp en selfie ja, mm -hmm. Och bara få lite bekräftelse, få några likes Eller så ju... fick man inte det Men då var det så här: jag har ett fin, fin Instagram-profil nu det, var... det, det är ju det det är alltså, mm. Och det, Instagram är jättekopplat jättekopplad till Just för mig Att det handlar om att exponera sig själv mm. Det är det, ju jag, det jag, ja, ja, men, men just det här, jag har inte ens kunnat exponera mig själv för er. Nej, nej, nej. Så förstår ni att exponera mig själv för er plus några till. Mm. Så det är därför jag har haft feta problem med det mm. Och då har jag bara sagt Instagram är inget för mig. När det egentligen är det så här, jag går in på Instagram minst lika mycket som er. Mm. Och bara liksom spejar. Och är liksom under radarn. Och ja. alltså mina jobbkompisar tycker jag är så jävla roligt för de är så här, alltså lika har du en Instagram. Jag bara ja Jag har Instagram. Jag har ingen skit mycket. De, de tror jag att jag är, mest, att jag är väldigt oaktiv där. Mm. Och så, så när jag lägger lägger upp en bild som är typ en gång per halvår. Du dör de. Typ du kopplar ju inte det till dig själv på något sätt nej. i så fall. Om jag lägger upp en Insta-bild, då är det ju inte ens så här. Var det jag som lade upp den? Nej, <laughs> utan det är så Jag lägger upp något som inte kan dras till mig själv. Det är så En papegoja. eller mm. en Här sitter jag i en bil, men det är inte jag. Det behöver inte vara jag. Och, nej. nej, du skriver skrivit något kul. Ja, men snacka om att vara rädd för att liksom öppna upp sig själv. Men kan vi tänka så här: okej, okay, du ska lägga ut massor av bilder den här veckan. På Instagram. Ja. Och Bara att jag under, inte gör det. Mm. Åtminstone en selfie. Den får komma upp på koncept i kontot också. Mm. Men okej, okay. Frida då? Vad ska du bryta? Alltså jag känner att jag vill också vara lite mer aktiv på Instagram. Mm. För jag tänker att jag inte är en sån människa också. Fast du har typ 40 000 följare. Jag vet men det är därför jag tvingar mig själv att göra det. Jag tänker så här: annars kommer jag att tappa alla mina följare det är inte så kul. Så då vill jag liksom försöka så här, här får ni en liten bild på lite snö. Snälla gillar mig. Ja. Eh, så att, eh, du ska också fläcka ut lite mer. Jag ska fläka ut mig lite mer. Men sen känner jag också... Det blir en selfie för dig också känner jag. för det att du blir, måste... Det blir kanske... Det blir en så här, inte en, här är jag på stranden och jag ursäktar nej. mig med någonting. Utan det är så här, god morgon. Mm. Så här ser jag ut idag. Mm. Ha en bra dag. Verkligen. Mm. Och då finns det ingen roll du känner att du har i den här gruppen? Jo, jo, jo. Som, som du känner att... Här... Just den här gruppen som jag väldigt nöjd med alla mina roller. Jaha. Mm. jag uh, Nej, men jag, jag tänker att jag... Mm. Bara ska jobba på den nya frida rollen allmänt i livet. Mm -hmm. För jag har, jag har påbörjat, men alltså ibland i svaga stunder så glömmer jag liksom lite bort vart jag är på väg. Och det är ju att jag ska vara eh, ett starkt jag och att jag ska vara en cool egen person och att jag behöver inte en massa andra människor eh, för att, bakom mig för att jag ska framhävas. Utan jag vill kunna vara enough eh, i min egen person liksom. Mm -hmm. Och det kanske låter jätteflummigt och jättebrett. Men, men det handlar jättemycket om att... Jag vet inte, att göra så här små saker som... som jag vet inte, var lite Tvart mer... Om. Ja, var lite mer out there och inte vara så jävla blyg och inte... Och ta lite mer risker bara, allmänt. Om jag är i sociala situationer, liksom bara... Ta första steget och prata och vara glad och vara var positiv och bara så här... Det här får vi mitt nummer, vi ju mm. hörs Vi skriver låt nästa vecka och bara, För så mm. tänker jag att jag inte är liksom. Men det är ju klart att Det här går in i modiga veckan också alltså, Allt det här är man ju rädd för mm. för, att, för att det är ju så jäkla otryggt Och så långt ifrån den trygga zoom man har varit i För det har varit jag mm. Så det här är ju också alltså, på, här, på tal om modiga veckan alltså, man gör, Vi gör ju nu något som, som man har rädd för Men sen tror jag också att så fort jag kommer märka att så här, den här rollen är inte jag bekväm i för jag kommer försöka med mig själv mycket mer och vi kan prata kanske om det lite mer i början på nästa podd ja men så fort jag hittar en roll som jag inte känner mig riktigt bekväm i att så här, identifiera den och bara okej, okay, hur kan jag ändra på den jag sparar släng som vi pratade om men också att så här, om det handlar om eh, en roll jag har i den här gruppen att jag säger till er, hörny, den här rollen tänker inte jag ha någon med. eller jag tänker inte ha den på en månad någon har fått ta över den eller så skiter vi vidare. Och samma sak i min familj. Alltså att jag kommunicerar bara ut att det här är inte jag längre. Ta mm. och livet, livet. Så är det bara. Det älskar jag verkligen. Säga saker högt. Mm. Ja, det är väl mm. skitbra i det här. Mm. Jag, jag tycker jag att jag hade sagt det för länge sedan till er. Mm. För halva grejen är också att komma till skott och bara hörni, jag är ju den här typen av person i det här gänget. Och snälla, kan vi ändra på det? Ja. Och så kan ni hjälpa mig mm. med det. Kan ni... Så, peppa mig kan ni förbjuda mig att göra så här, bla bla Okej, men nu ska ni hjälpa mig också. För att jag för tydligen min roll är tydligen något så här, jag osäker på vem jag är. <laughs> ni förutom de här tusen roll, andra rollerna som jag sa nu. Jag vet men jag känner inte att jag behöver. Ta bort dem. Nej, inte det här med att jag styr upp. Eller nej, nej inte, jag, har en, bra roll. jag har inte gjort det för ett bort tag heller. Det. Ta alltså, bort det. Jag tycker inte heller. Att... Då har vi ingen struktur jag att du har, jag tycker, För mig har det ju inte en enda dålig roll. Det handlar ju om att du själv känner att du inte Jag har vet flera, vet. flera dåliga roller med, mm. med Hanna, säger han va? Nummer ett. Nej, men ska jag, jag säga vad jag mm. tänkte på när vi sa så här att Okej, okay, det är tvärtom veckan. Då ska vi göra ett tvärtom i personlighet. Mm. Mm. Och på senaste tiden så har jag tyvärr Alltså jag tror att alla är ju beroende av sociala medier På ett eller annat sätt Det mm. tror jag verkligen mm. Och ni går ju, vi går ju in väldigt ofta på sociala medier Ja Och oavsett hur man väljer ja. att se på det jag menar, Även fast jag inte lägger upp bilder Så Nej. är jag ju minst lika inne där ja, Men jag lägger ju typ upp mm. en bild en gång i veckan kanske, ja. Om vi ska säga så mm. Men jag är ju väldigt beroende av sociala medier, sociala medier På andra sätt mm. Och det har inte gjort mig bra På senaste tiden Nej. Mycket av min ångest faktiskt de senaste månaderna Har varit på grund av sociala medier Åh oh, oh, för fan Det är så jävla mm. hemskt Men jag har här En gång blev jag skitledsen Över att någon hade tagit bort mig på Snapchat <laughs> Jag tog det som ett det var samma sak som om den hade liksom, dumpat mig. Mm. Det var ju inte ens så att personen hade tagit bort mig. utan mm. Det var ju ett misstag i Sylen. I alla fall. <skratt> ja, hur sociala jag, jag, medier kan facka ja, med huvud. Och, och därför har jag bestämt mig för att eh, mitt beteende är att under tvärtom veckan ta bort Instagram, Facebook och Snapchat. Jag tänker inte gå in på dem på Men då kommer Va? inte du se alla Alikis uppdateringar Nej. Ja men det är tvärtom Det är ombytt ombytta roller ja. Om Jag får se dem veckan efter då jag kommer Anna, du men. kommer inte gå in på Nej, Instagram Eller Snapchat Nej jag tänker ta bort de apparna under en vecka <laughs> Men samtidigt Det passar perfekt för den här veckan är ju min tenta vecka Också mm. ah. Så att jag lägger tiden på att plugga mm. tänker ut bra grejer på den mm. Jag har också ett tips till alla er som känner så här. Jag är också så beroende av sociala medier, men kanske inte riktigt känner att de vågar ta bort det helt. Mm. Då vill jag ge tips, för det här har jag också gjort förut. Mm. Gör en mapp med alla de så här guilty pleasure-apparna du har. I telefonen alltså. Ja, gör en ny mapp med mm. så här Instagram, Snapchat, Facebook, allting. Gör en ny mapp. Och sen istället för varje gång du tänker att du ska gå in på Facebook, gå in på Will Heart It eller Pinterest eller någonting och kolla på någon bild. Som inte har någonting med ditt sociala liv att göra, som faktiskt kan ge dig ångest mm. för, för mig handlar det om det att jag ser personer som jag inte vill se, jag ser att någon träffar den, jag, bla bla, jag blir ledsen för att jag inte ser ut så där. Jag han, mm. bla bla. Han svarar inte alltså allt sånt. Mm. Så därför går jag in och kollar roliga citat istället. Jag tycker att du ska gå in och fiffla med telefonen. Ja, alltså. då, då går jag in på Pinterest istället. Mm. Och jag tycker du kan skriva en låt eller en dikt. Ja eller något bara läsa upp alltså, Förstår du hur mycket tid hur mycket, Vad mycket du skulle kunna skapa mm. Och jag som är undrar, så jag kommer inte vilja ha min mobil Nära Jag tror också så här, köp en Nokia tre tio Det är fan Och så bara tar man fram den lite ibland mm. man, man, man, man, <skratt> man spelar lite masker. <skratt> ja jag skulle spela snake <skratt> Masken Men Jag har också förknippat det här med att Finns inte jag på de här ställena Då, då, finns kan, du inte. då tappar jag bort Då Folk vill kanske höra av sig till mig och så missar jag det, typ, så där brukar jag tänka. Mm. Men så brukar jag också tänka då att om det är verkligen någon som vill få tag i mig kommer personen få ringa eller knacka på hos mig mm. och det är en sån person som jag vill ha i mitt liv som verkligen, verkligen inte bara skriver ett meddelande på Facebook-wallen, liksom. Mm. Nej, jag har inte ens längre. Nej, men ni fattar vad jag menar. Snap. En snap, liksom. Mm. Tja, vad gör du? Mm -hmm. Det är inte direkt samma sak som en ett sms. Mm. För det är så lätt, liksom. Men du tar inte bort sms, va? Nej men det finns kvar för att det kan ju vara jobbgrejer ja, Eller ja. ni som vill mm. ja. Men så ni får liksom ansvara helt för Monty Concepts, Instagram, allting, Facebook jag kommer, Ni kan inte nå mig tyvärr den här Oj, veckan. alltså Oj. hjälp Aliki, för det är ju du, en du, annan du. grej Roll jag har och det är till exempel Jag skulle ju aldrig bara sätta Sätta mig och säga Hörrni jag klipper podden i veckan <laughs> och det är fan sjukt Varför ska ni göra det Jo för att ni har tagit Jag har gett er den rollen mm. Eller ni har tagit den Eller den blev bara inte min Alltså Nej, fattar jag inte. Så till, Men säg, Jag kan ansvara för eh, Monty Concepts Insta mm. För det skulle jag aldrig heller göra för det, för det kör ju du För du är ju den Men det skulle vara kul om du la ut lite fler bilder Och mm. kanske något på dig Eller på oss Eller hur inte? Mm. Så följ oss på Instagram nu Efter den här veckan Så får ni se alla härliga bilder Som vi att lägga upp Vilken press mm. Nej men mm. så jag vill bara så här: sammanfatta lite. Gör det Hanna. För vi satt i början av podden i en bil mm. där vi försökte köra upp sex gånger men vi visste inte om det ja. att du hade gjort det. Och det handlar ju om att vi ska nu ta kontrollen över våra liv och vi ska sitta på passagerar. Vi ska sitta i förarsätet. Vi ska sitta i förarsätet. Anna, du har lite att lära dig med du. Ja, ja. kör upp. Du bort. kommer att sitta på vänster sida. Okej. Okay. Okay, bra. Ja. Det är också jobbigt för han har problem med höger och vänster. Så det är hon kanske inte vet. Det, det är min roll som bakom, bakom ratten ska du sitta. Okay, amen, vi, nu tar vi kommando. Sätter oss bakom ratten och kör ja. iväg. Vi väljer vilken väg vi ska ta. Vi väljer vilka hål vi ska köra vi Gärna, åt. Gärna och sitt till håll. Vilken musik vi ska pumpa. Hur högt eller lågt. Vem som ska få sitta med i bilen. Ja. Det ser alla bra. ut Bra metafor. Jag vet. Och Aliki. Du kör in på Instagramvägen och bara... Jag kör in på exponera. Öppna upp. Aha. Bara göra alla de där sakerna. Som mm. jag har känt att det är inte är Aliki. Mm. Och jag riktar allt fokus. Jag har utåt. Inåt. Jag tänker rikta allt. Det som jag har håvat efter bekräftelse mm. Och allt som gör att jag mår dåligt i det Riktar jag till mig själv Och jag tänker, jag tänker fan komma på något bra Den här mm. veckan Bygga upp dig själv inifrån liksom. jag typ så här göra någonting för mig Som inte mm. har någonting med någon annan att göra mm. Och som är en lite annan roll Aha. Som mm. du tar nu mm. Det är klockrent Och Frida Jag tänker, jag tänker börja min förvandling Till Frida 2.0 Mm Stort, stort som smått. Jag längtar verkligen efter frida 2.0. Jag med. Alltså 1.0, she needs to go. She uh. needs to go. She's, alltså jag är så trött på henne mm. Och har varit så jävla länge. Men, herregud det här handlar om allas 2.0. Ja, i alla fall 1.5 för mig uh. eller 1.75 för mig. Eftersom du alltid ska vara lite sämre. Nej, nej men verkligen. Nu tar vi tag i att bara lyfta upp oss själva till mm. nya höjder. Och vi gör det genom att göra lite tvärtom. Mm, vi gör helt tvärtom. Helt tvärtom. Det kanske blir lite inte lika tydligt. Nej, det blev inte lika så här strukturerad metod ett ping podd utan det blev lite Men det är tvärtom, hörni. Det är tvärtom. Jag tror, att, jag, tror att, precis, mm. jag tror att alla kan relatera på, på, på ett eller annat mm. sätt faktiskt. Ja, hörni, ut och gör tvärtom, var modiga och eh kan kan till och lyssna också. mycket på vår introlåt ja, ja hon är det ja, är så jävla bra. Hon på tal om var av en sjuk. Och då sa alltså, Amanda så sjunglåten. Mm. Vet ni hur jag har hanterat det här? Ja, Frida var ju sjuk avundsjuk av sjuk på. Nej men, alltså, <laughs> jag har varit, alltså, det har verkligen inte på riktigt. Jag, Vi har varit väldigt generösa Jag har varit väldigt generöst. För jag tycker alltså, jag, alltså jag, skulle vilja, jag skulle vilja ha hennes trang om, om jag fick byta imorgon så skulle jag göra det. Alltså ni förstår inte hur bra låtar hon skriver. Alltså, mm. jag, det kan man ju bara bli arg på att man inte kan själv. Och jag tycker att det är så jävla kul att hon har släppt den låten mm. nu och att det kommer fler. För att men, världen behöver människor som henne. Mm. Exakt. Men och verkligen, för när jag lyssnar på den så tänker jag så här: jag skulle också kunna vara där. Jag kan också släppa en egen låt, det är bara att jag gör det här och nu. Mm. Och så, mm. så, nej verkligen, så jävla bra låt. Och, eh. Hon är lite race och hon finns på Spotify med Real Good. Och om ni är såna personer som tänker så här, en förening, jag skulle aldrig gå med i en förening. det var sjukt, det är ju inte jag. Snälla gör det, gå med i Monday koncept, för vi är en förening. Och det är tvärtom för oss också. Att göra en förening. Ja. Liksom, va? Ska vi till göra en förening? Ja, vi gjorde en förening, vi, vi var bara helt tvärtom där. Och om ni går med så blir vi sjukt glada och vi lovar att ni kommer få utdelning för det. Mm. Nu vi. Nu sätter vi på låten och går ut och gör Tadam.